Коли сама хочеш цього. Я тужу за тобою, я тужив за тобою усе життя. Ти мрієш одягати шапку на людинку. І ти це робиш. Ти повітря, у якому так легко дихається. Ти майнула, і ти зникла. Тоді в дитинстві, а тепер повернулася фантомом. Підбитком сліду на піску біля самої крайки берега. І я хочу зупинити хвилю, щоб устигнути роздивитися цей світ. Навіщо ти прийшла? Що мені потрібно? Що тобі тут потрібно? Я утік від тебе так далеко, як тільки міг. Нас роз'являли моря, повітря, камені, безкрайні рівнини. Ми були по різні боки часу. А ти прийшла. Не я, а ти. Тому що виявилася сильнішою. Ти прийшла, доросла, незнайома, лякаючи і притягуючи. І тільки моя улюблена книга, наша улюблена книга, стала паролем, таємним знаком, ключем до іншого життя. Усю ніч мене тіпало. Я засинав, прокидався і знову марив. Вранці випишекав я помчав у готелі. Мене душив сором за хлоп'ячу витівку з рушником. Метором я пролетів із повнотягом усіма кімнатами, прибираючи цього разу, а ви як, щоби скоріше добратися до 713-го. Хвилиною тихо простояв перед дверима, прислухаючись. І, хоча на руці дверей висіла синя табличка, мені сталося, що вона повинна бути там, а щойно я віду, знов одягне свою шапку на видимку, я машинально волосся, посвакнув білу куртку, вийшов. Спершу здалося, що в номері безладдя на журнальному столику якась їжа риби тут уночі бенкотували товариством. Але коли я придивився, це був натюрморт у стилі Петрова Водкіна. Я не повірив своїм очам. На сім'ятій ретельно розправленій газеті це була одна з Нечисленних мальтійських газет за ця вечірня Стояла відкуркована пляшка Джонні Уокера Поруч до половини налита ємність Через брак Гранчака Це була склянка для зубної щітки Поруч зі шклянкою лежав шматок хліба Не білого, що його зазвичай подають у нашому ресторані А чорного, житнього і супермаркету На хлібі Виснів золотим боком самотня сардинка. Усе було ретельно, я б навіть сказав, із художнім смаком розтаплено. Нібито художник справді приготував усе це для написання картини. Крізь нещільно запнуті штори пробивався тонкий промінь, який падав у склянку. І вже від склянки селося світло, вкриваючи нещасну сардинку позолотий. Я не міг помилитися. Усе це було приготовлено для мене. До того ж, у номері, як завжди, було ідеально чисто. Отже, мені давали час на трапезу. Знову сталося, що чую поруч ледь уловими потих. Дякую за запрошення. Якомога невимушеніше, сказав я і Сіго-Кріско. Але сніданок міг бути і... Вишуканішим. Бевзю. І втукнулася з мого мозку порожнеча. Це саме те, що тобі потрібно. Це майже екзотика для тебе, який звик до білосніжних скатертин і серветок. Ну, не такий я вже і чистоплюю, запричав я, взявши в одну руку склянку, а в другу канапку із сардиною. Скорше екзотикою це є для мене, якщо ти... Звикла жити в таких готелях. Телки. Невже ти так відвик від іншого життя? Порожнеча знущалася наді мною. Я нібито бачив її язика. От-от, огризнувся. В іншому житті. горілка, а не віскі. Оселедець, а не сардина з бляшанки. І огірки, і сілі, сало, і редька. А де ти тут бачив редьку? А оселець? І взагалі хіба у цьому суть? А в чому ж? У тому, що на тебе чекає сніг. Пам'ятаєш, як у фільмі біг? Не дочекаєшся?